Jane, is this not why you are here? I'm also just a girl standing in front of a boy asking to love him. Precious. I have a dream. It all, it Lucky and for them all, I'm sorry This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have... Varmt välkomna denna torsdag in i PTFMs studio, Studio K7 är det vi sänder från idag. Och det är Det Borde Du Veta som är vad som gäller när klockan passerar 17.30 på torsdagar. Peter, App Peter Appertfischer heter, heter du. jag. Och Amanda Bergsjö heter du. Heter jag. Hej. Hej Amanda. Hej. Det var länge sedan du och jag sände tillsammans. Och det var länge sedan jag var dummare också. Mm. det är det som jag är typ jätteexalterad över idag. <laughs> Jag och jag får prata som vanligt, då är jag nöjd mm, mm. Mm. Eh, vi är ju framme vid avsnitt 5, säsong 6 yeah. det känns som vi har sändt för evigt hur tycker du att det har gått med det nya formatet? Jag tycker att det har gett oss lite nya möjligheter. Jag tycker att vi har utvecklats programledarmässigt, innehållsmässigt och utfinansmässigt. Vi... Till det är bättre? Ja, jag tror att vi är bättre på att prata helt enkelt och fylla mm. tid så att det blir lite intressant. Jag hoppas det i alla fall. Mm. att vi inte ordbajsar. Ord Exakt, och också väldigt glad för den nya eh, programpunkten som vi ska... Var fan ska vi? Vart fan ska vi? Ja. ja, det är en bra fråga. Vart <laughs> vi ska idag? Ja. Det får vi reda på senare. Ja. E idag har vi ju lite nyhet. E idag, dagens tema är ju fett. Ja. Mm. Kan, det, det är alltid kul att vara en gruppchatt. när vi ska komma fram till veckans tema på frågorna. Ja. Och, e det är ofta jag som bestämmer om någon anledning. Så ja, att men det är bara för att idétåkan alltid mm. liksom... Så jag skrev bara ordet fett och alla köpte det. Ja, och Alexander fick skriva de säkerhetsfrågorna. Mm. Vi har ju 15 frågor om ja. fett som kommer senare i programmet. Men först så, Amanda, vad det som väntar oss i, Om vi tar det i ordning idag? I ordning. Ja. Måste vi göra det? Nej, nej ska ska. Uh, Jo, nej men vi börjar med klassikern Vem där? Och uh, det betyder ju smått och gott att vi ska få våra tävlande att gissa vilken person det vi har klippt ihop och ska gestalta och dit en datten, ni vet. Mm. Ehm, därefter kör vi nyhetsquiz och då kollar vi om de tävlande har hängt med er nyheterna som har gått i veckan. Ehm, också en klassiker faktiskt. Du nickar. Ja, ja, ni oj, det är, det är dumt att nicka i radio. Ja, ja. <laughs> och sitter där helt det är därför jag bara... sa det. Ja. <laughs> ehm, sen kommer eh, nya favoriten Vart fan ska vi? Och eh, Då ska vi till ett resmål och Peter kommer att läsa upp några ljud eller säger jag? Ledtrådar. Mm. Och då ska ni gissa på olika poängskalor. Vad vi ska någonstans. Därefter är det lightning round. Och då det som vi pratade om nyss. Fett. Mm. Massa frågor om fett. Skitspännande. spännande. Eh, våra tävlande, de heter Emma och Frida. Eh, Emma Danielsbacka och Frida Åström. Välkomna in i studion. Tackar, tackar. Tack. tack så mycket. Eh, hur, hur sugna ni på fett? Är ni fett sugna. Yes, boom. Clap. Alltid, alltid. <skratt> tack för er oss. Ja, för <skratt> eh, men spontant bara. Har ni lyssnat på programmet som vi har förändrat er till? Jag lyssnar ju lite igen efter att jag fick frågan om att vara med. tänkte jag måste lyssna vad det går ut på lite. Men jag tyckte det var jättekul. Jag blev så här taggad. Jag är jättetaggad. Kul. Det handlar fortfarande om allmänbildning mm. i centrum. Mm. Vem som är mest allmänbildad. Och ni två känner varandra väldigt bra. Ni lägger musik tillsammans här på kanalen. Ni hänger med varandra. Ni går i samma klass. Vem är mest allmänbildad är det han vill ja, fråga? Det här är en bra fråga på förhand. Emma, är du lite smartare än Frida? Det skulle jag nog inte säga ändå, eller det beror på vilket ämne. Fett? Men. Nej. Eh, hur som har vi? Ska ja, vi kanske kicka igång? Ja, varför inte? Mm. Första delen är alltså vem där. är. Mm. Eh, har ni några regler på det? Nej. Nej. Eh, det är alltså Nej, ska, ska ni har jag? papper för, framför er. När ni tror er veta vem det är vi söker så skriver ni alltså ner ert svar så att ni, och verkligen när ni säger ni får inte så här ropa Emma och sen så fryser du och sen skriver utan det är verkligen skriv och ropa Emma typ samtidigt. Det, gäller också, <laughs> ja. det är dig också för Inte bara Emma som försöker det. men ni har förstått vad vem där går ut på. Precis. Då frågar jag vem? Är på rätt spaka. det är. Vem där? Born, Lee. I'm not in charge here. I need to talk to my husband. To my husband. at try? There's a game that you you told me about that uh, you'd like to show to me tonight. Yeah. That you that you play in pubs. Yeah, we do. It's a very it's like uh I was actually on the phone with my sister. Yeah she was like, what are you what are you gonna do now? She yeah. was like, please tell me you're gonna do a drinking game if you if you're on <laughs> Jimmy Fallon. And, and I, the five women nominated for Best Supporting either. Actress this year. Wow. <sighs> thank you so much, the Academy for this Laura, incredible game. Thank, thank my friends, Alanida Hemma, uh, and my mom and dad. Thank you for giving me the belief that anything can happen. Anything can happen för den här människan och Frida du ropade ditt namn vem gissar du att det är vi söker? Jag gissar Alicia Vikander. Mm. Ja, det är rätt. Det är ju fullständigt rätt. Näst äh, näst senaste svenska personen som vann en Oscar mm. uh, hon vann ju för bästa kvinnliga huvudroll. Hu hu hu hu hu Danish girl. Ja, det var i alla fall för Danish girl. Var det biroll hu hu eller huvudroll? Det vi, var biroll, biroll. En -roll? Stöttande, stöttande roll, va? Eller nej? Ja, det är b okay. Supporting acting. Eh, Aha, exactly. eh, men Alicia vi kan det rätt, och det är en poäng till Frida. Vad tog du på? Alltså, jag hörde ju redan, alltså på första, som, när hon började prata, mm. så hörde jag att det var från The Danish Girl. Och jag tänkte, men det kan inte vara Alicia vi det. kändes så här. För det? Uppenbart. Men det kändes för uppenbart när hon pratade direkt så jag bara, det var därför jag väntade men sen när det bara blev mer och mer jag bara, men det måste ju vara hon ja, Johan Ågren som har klippt den här veckan han lurar in dig lite där ja. i träsket Emma, du ropar in till ditt namn kände du ändå att du hade någon aning? Alltså jag kände ju på mig att det var Alicia då men det var just efter namnet som jag föll på jag kunde inte komma mm -hmm. på det så jag fick ju lite släpp. Mm. Det var Alicia Vikander heter hon alltså Det kan vara lite svårt att komma ihåg båda namnen då. Ja. i alla fall för mig Men det är om det Ja, jag Skag... tyckte det gick bra. Ja, en Skag... poäng. Ja. 1-0 till Frida. Superbra. Och vi hoppar vidare till, till nästa. Och det är ju nyhetsquissen. Jajamän. Och då är det eh. taget, eller hur? Ja, precis. Eh, Tablande 1 till Frida ska jag läsa igenom reglerna kanske. Ja, men gör det. Mm. Eh, ja, det är då dags att vi ska kontrollera om ni har hängt med i nyheterna som har gått i veckan. Och Peter kommer läsa upp... Eh, Nyheter under en minut och ni ska säga om de är sanna eller falska. och Då börjar vi med eh, Frida. Ja, Yemen, är du eh, redo? Ja. Är oh, jag nej, redo? jag är inte redo. Om eh, Anna inte redo, är jag redo? Vilken. Eh... Det är T1, det är den. Precis. Ja, exakt. Helt rätt. Men jag är redo. Oj, Är vi redo? Ja, hej, <laughs> hej. En undersökning gjord av SIFO visar att cirka 35 procent inte betalar radiotjänstavgiften. Det sant. Det är falskt. Kvitt tangentbordet får nu en utmanare. LG Electronics har tillverkat en ny modell som toppar försäljningen i bland annat Sydkorea, Kina och Japan. Sant? Det är falskt. Årets första vårtecken i åre har kommit. Det är nämligen den gula glada tussilagon som trängt sig fram genom den karga backen. Falskt. Det är sant. Det är 46 år sedan någon människa var i rymden senast, men redan nästa år planerar ett privat företag att skicka två turister i en bana runt månen. Sant? Det är sant. Den nya lanseringen av Nokia 3310 väntas bli en riktigt stor säljare. Företaget räknar med att sälja cirka 1,5 miljoner telefoner innan årets slut. Sant, det är falskt. Allergiförbundet visar på en koppling mellan nickelskyddor och kaffsvatten. Avloppsvattnet som rinner ut i havet innehåller nämligen nickel som inte går att rena. Eh, sant, det är falskt. NASA har hittat ett solsystem väldigt likt vårt eget. På alla de sju planeterna finns sant. möjlighet till ett annat liv. Det är sant. Det var det. det var väldigt Jag gillar ju rymden. Uh, Jag gillar inte den. Du gillar inte den? <laughs> Jag gillar inte rymden. Vem är du? Du bor i rymden. Nej. Ja. I alla fall, Emma, är du redo? <laughs> ja, men Varsågod. Vasaloppet inför nolltolerans mot nedskräpning. Den som kastar skräp på fel ställe får ett tidstillägg på 15 minuter. Falskt. Det är sant. Organisationen Djurens Rätt ser över om det är möjligt att förbjuda kläder med päls. Sant. Se det är falskt. Under Oscarsgalan utropades fel film som vinnare av årets, årets film, men det är inte första gången det blivit fel trots att medierna påstår detta. Sant, det är sant. Stort polispådrag pågick i helgen vid riksgränsen. Detta på grund av turister varit för närgångna den flock myskoxar som just nu befinner sig på fjället. Eh, falskt, det är falskt. Inom 20 år vill regeringen att alla äldreboenden ska kunna erbjuda vegetarisk mat till sina vårdtagare. Detta för att allt fler väljer vegetariska alternativ. –Sant. Det är falskt. –Steve Jobs meddelar att Apple ska öppna ett nytt kontor– –format som ett rymdskepp i Silicon Valley. –Falskt. Det är sant. Det var nog inte Steve Jobs, men det var någon annan. det var i alla fall, Nyheten är sann. Det var inte Steve Jobs, ja. för Steve Jobs ja. lever inte. Nej. Det blev en rekordtid i årets tjejvasa. Vasa. Vinnaren kom i mål nästan två minuter snabbare än den tidigare snabbaste tiden. Det är, sant. det är sant. Filmen La La Land vann totalt sex Oscars under Hollywoods filmprisfest. Sant. Det är sant också. Är väldigt sant. Mm. Det kändes som att ni var lite uppdaterade. Det var lite roligt där att Frida svarade falskt på de som var sanna och sant på de som var falska. Ja. Ganska genomgående. Ja, Jag kände det efter ett tag. Vad är det här inte? Inte min grej. Kan man gå emot sina instinkter kanske? Ja, lite så. Ja. Har du någon koll på ställningen redan? Eh, nej men gud, jag pratar ju inte på... Nej men pratar du. Ja okej, okay. eh, medan andra räknar. Eh, känner ni att så här, ni hade koll på nyheterna? Har ni plugat på typ tittat på alla nyheterna? lyssnat på PTFMs nyheter i veckan? Eh, det kan jag väl inte säga att jag har gjort, Nej, nej. Lyssnat på nyheter du har gjort, dock ja. inte PITFNs alla gånger. Nej, vi hämtar inte all fakta från PITFNs nyheter heller, ska Nej. vi villigt erkänna. Vi ställningen, Ja, nu har jag räknat plus och plus. Emma leder med fyra poäng och Frida ligger under med, ja du har tre poäng. Så det är ett poängsskillnad här. Pang, pang va? Jag kan min matte. Oj. Jag vet, det var länge sedan jag var dumma men, ja, men jag är inte glömt som min dumma, matte. Då? Nej, det är bra. Vad sa du? Som domare behöver man bara addera saker. Jag vet, jag sa ju ja. mina plus och plus. Plus och plus. Mm. Mm. Eh, nu tar vi en liten andningspaus. Mm. Jag behöver prata, lite, prata av mig. Andas av mig. Vad heter det? Andas ut. Eh, andas Pusta in ut. och ut. Ja. Eh, så tar vi lyssna på veckans singel här på PTFM som är med The Amazons. Och låten heter ju Black Magic. Eh, lite svart magi mm. här på torsdagskvällen Det är Amazon med Black Magic, det är alltså veckans singel här på PTFM Studentradion 92,8 och du kastas rätt in tillbaka i Det borde du veta med mig Peter Appelqvist och Amanda Bergsjö yep. Hej hej woop, woop, woop, woop, woop. Vi är ju halvvägs in i matchen mellan Frida Åström och Emma Dahlinsbacken Står väldigt jämnt Sjukt jämnt Sjukt jämnt Berätta <laughs> Igen eh, Emma har fyra och Frida har tre poäng Det är alltså det... nu det ska avgöras, vi har två grenar kvar Frida, kommer du ta igen det här? Jag vet inte alltså. Är jag hoppas poäng. det. Ett poäng. Så här, nej, det är ganska mycket här. ändå. Jo, men det, man kan säga så här att vi har ju många poäng kvar att dela ut. Ja, men jag hoppas det. Eh, för nästa grej är ju, eh, är ju vart fan ska vi? Ja, vart fan är mitt papper? Vart fan är mitt papper? Du mm. ska lyssna på det här för mig. Du ska vara i fällandet av ringen. Bra. Var är vi gå? Mm. Det är ju det vi frågar oss, where are we going, vart ska vi? Eh, det är ju en resa där man kan få max fem poäng, eller hur man det? Eh, ja och det är då ett resmål som vi når med fem ledtrådar eftersom det är fem poäng. Eh, om den tävlande tror sig veta svaret så ropar den sitt namn innan nästa poängnivås ledtråd börjar och skriver ner svaret på en lapp, mm. precis som vem där fast vart fan ska. Eh, tydliga regler. Ja. Ja. Det här är bra radio. Det här med nickande. Alla, alla det vackra var en ny ja. trend alltså. Men det är alltså underförstått. Och vi, så att ni är medvetna om det. Vi kommer att lyssna på en matta. Och den som ligger under det vi pratar. Den har ingenting med resmålet att göra. Vad jag Nej, vet. Men den är väldigt bra. Så att har ni ingenting att säga så är den väldigt skön att lyssna på. Mm. Den börjar ungefär så här. Fem poäng på vårt vi Rökviken kallar på oss när vi nu beger oss ut på havet för att komma till vårt resmål. Hit kom den första bosättaren på 800-talet. Ett årtionde man inte riktigt pratar om så ofta, 800-talet. Nej, precis. 826 var det. Ja, men det är bra. Mm. Mm, bra år. Alltså rökviken kallar på oss när vi ber oss ut på havet för att komma till vårt resmål. Fyra poäng. Korpen flyger och landar kanske på kyrkan som syns i hela staden. Kyrkan är landets näst högsta byggnad med sina 74,5 meter. Bröderna lyon spelar spelades in på en plats som deras namn med en fotbollsarena i Karlsta. Långt, tror jag. Mm. Ska jag ta ner? Fotboll tar du alltid med någonstans. Ja, på något sätt. Alltså.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 Här värms husen upp med geotermisk energi och Lasse Lava hade kunnat vara president här nu på grund av Frida. fotboll. Emma. På två poäng. Björken låter mer än växer i vår stad. Flygtrafiken fick ställas in när landets vulkan fyllde atmosfären med aska. Båda har skrivit ner sina svar, men ni som lyssnar ska få på en poäng. Grönland är täckt av is, men Islands huvudstad är täckt av lava och heta källor. Mm. Vi har ju fått, båda har ju ropat sina namn men eftersom reglerna är tydliga på att den som ropar först får också svara först mm. och får, har den personen rätt så får den poängen på den nivån och motståndaren får poängen på nästa nivå. Ja, okay. Precis som i vem där. Så Frida du som ropade ditt namn först, vart är vi ska? Reykjavik på Island. Ja är Jajamän. helt korrekt. Emma, vad gissar du? jag skrev Island. Men skulle man skriva staden Det var tyvärr kanske? en stad i oh, no. den här gången. Oh. Eh, och det var alltså på första ledningen Rökviken. Det är alltså Reikevik på isländska. Eh, och det ligger ju mitt ute i havet och den första bosättaren till Reikevik kom 826. Han hette någonting med Olafur, Korpen eh, flyger, det är en jättekänd film man får se på svenska undervisningen i högstadiet. Eh, som är, utspelar sig på Island. Ja, okej. Okay. Var... Och kyrkan som syns i hela staden är 74,5 meter hög, Hallgrimskyrkan i Reykjavik. Jättestor, vit, jättemäktig. Bröderna Lejonhjärta spelades in på en plats som heter Tingvalla. Som är, Tingvalla heter också fotbollsarenan i Karlstad. Ja, okay. Och det, var alltså, det är två kontinentalplattorna för Asia, Europa, Asien och Nordamerika. Men Tingsvallar låter ju väldigt svenskt. Ja, men det heter Tingsvallur. Jaha, okej. Okay. Men jag har ju det. Jaha, okej. Okay. Jag lär mig grejer. Där hördes ju även allting när de startade landet. Här värms husen upp med geotermisk energi. i de här heta källorna. De använder det alltså för att värma upp husen. Mm. Eh, och Lasse Lava, det är ju Lasse Lagerbäck, då du ropade? Ja, det var där jag tog. Mm. Han var ju förbundskapten för Islands landslag i fotboll som gick till kvartsfinal i fotbolls-EM i somras. Den fattade inte jag först, men jag tänkte så här: varför inte han med för att fotboll ja. och Peter? Mm. Lasse Lava är ja, en smeknad. Aha, okej. Okay. Ja. Eh, björken låter mer än växer i vår stad, det är alltså artisten Björk. Det växer inte så mycket träd. Nej, känd stan. mest för sin svan direkt, va? Mm, jag tror det. Och så flygtrafiken fick ställa in, ställas in. Jag hade råkat vara landets vulkan. Det finns ju flera vulkaner på mm. Island, men det här var IFJL-jökul som spred sin aska i atmosfären och gjorde att flygtrafiken inte funkade. Och så på den sista ledtråden var det så alltså att Grönland är täckt av is, men Islands huvudstad är täckt av lava och heta källor. Det är även mycket mer grönska på Island än vad det är på Grönland. Kände sig som ni förstod uppgiften? Typ. uppgiften, uppgiften. Ja. Men tre poäng till Frida Tyvärr 0 till Emma Vilket ja. gör att det drastiskt förändras I tävlingen Men du att jag ska säga ställningen? Om du vill Ja då är det då Sex poäng till Frida Räknar jag högt här ja. och tre plus tre blir sex Ja, mm. exakt Sex poäng så här Sex ja. poäng till Emma Nu går vi över till Lightning Round. Det är nu det ska avgöras. Det är tre mm. poäng för det här med att ta in på Frida och eh, veckans tema är alltså fett. men och eh, här, gäller det, här gäller det att säga sitt namn så fort man kan svara på frågan. Svarar man fel så går chansen över till motståndaren. Så du är bara att skrika till när ni tror att ni kan det rätta svaret så att säga. Inga att inga pennor behövs nu utan det är bara svar och inga minuspoäng så våga chansen. Sämlan, även, även kallad fettisbullen, är omåttligt populär i Skandinavien. Hur många äts det ungefär på ett år i Sverige? Frida? Frida. 500 000. Det är tyvärr fel. Emma? 2 ja. miljoner. Är också fel. 40 miljoner ungefär. Mm. Mm. Biggest Loser är ett program där man arbetar för att tappa vikt och fettprocent i tävlingssammanhang. Vad heter programledaren i den svenska upplagan? Ja, mm. Anna Va? Brolin ja, ja. Fettet i maten kan delas in i tre huvudgrupper Tri triglycerider mm -hmm. fosfolipider och ja vilken är den tredje? Alltså triglycerider, fosfolipider och steroler Ja. ja. Det är som ja. kolesterol Nej, steroler. vilket fett bakverk kallas även för hetväg? Rätt svar är semlan. När temperaturen når frysgrader blir det kärva tider för många fåglar. Några av dem är hotade. Bjuds de på fet mat klarar de sig bättre. Vilken del av fåglarna ska man kolla på för att veta vilken mat man ska ge dem? Frida. Frida. Näbben. Det är rätt. Helt korrekt. LCH är för en av många dieter där det finns fett inblandat. Vad står LCHF för? Emma. Emma. Eh, low carb, alltså LCHF. Mm. Ja. Uh, low, low Carbs och så sen vänta, HF och så typ gud nu, nu fick jag igen uh, uh, släpp <laughs> Low Carb, High Fat Aldrig korrekt. Vilket av dessa tre livsmedel innehåller mest fett per 100 gram drömrulltårta, inlagd sill med gräddfidsås eller majsolja Jag kan gissa mm -hmm. Nej, till nu <laughs> Majsolja Eh, enligt Folkhälsomyndigheten kan man räkna på om man lider av fetma med hjälp av sitt BMI. Vilket nummer ska man ha för att ska räknas som fetma? Emma. Emma. Eh, 22,5. Ja, det är fel, va? 30. Alldeles korrekt. Snyggt, Frida. ja men Vi har ju massa tid över så vi kör på. Med jag pågård. tycker vi kör på. Ja, det är kul. Även om Frida leder så ska Emma ändå ha en chans. Känner jag, jag kan kanske räkna ihop poängen då. Ja, men, kör hårt. Fett finns i olika former och kan vara olika bra. Ett sorts fett man ibland pratar om finns bland annat i kakor, bakverk glass och godis. Vad heter det? Emma. Emma. Eh, transfetter. Det är rätt. Ett poäng till Emma. Men Fettisdagen Gud. infaller samma dag som en annan populär rätt som har sin dag då. Vilken? Emma. Frida. Det var Emma. Uh, pan eller pannkakor. Jamen. Ett poäng till. Mm. Det nu bara ökar poängen här. Ordet fett används flitigt i alla språk. Vi, vi undrar därför vad fett heter på franska. Det här kan den fransktalande när man har svara. 3, oui. Tre, två, ett. Varsågod. Gräss. Gräss. Gräs. Lite som ingräss. Nej, som är fetstilt. Det är fett. Ja ah, jo, okej. Okay. Det här, jag jag drog det här skämntet in. Jag vet jag vet, men jag har ja. hunnit glömma bort. Eh, Wap är en rappare, vilket land jag han sprungit att göra nåt rör så här mm. konstigt. Fatty mm. Wap är en rappare, vilket land kommer han ifrån? Emma. Emma. Eh, USA. Eller är det Katten Logan i USA är det nuläget världens fetaste katt. Hur mycket väger Logan? Frida. Frida. Eh, sju kilo. Det är fel. Eh, Emma. Ja, 12. Nej, det är också fel. 14. Gurglar lite med fettet. Ja, jo, det var det. <kört> Oj, Till mig själv. Eh, Fat Amy är en fiktiv karaktär som spelas av Rebel Wilson i vilken film? Frida. Frida? Pitch Perfect. Ja, Snyggt. Eh, det finns många snabbmatskedjor som är kända för sin feta mat. McDonald's är en av dem. Vilket år öppnades den första McDonald's-restaurangen? Och är det är ingen mm. minuspoäng för. fel. Eh, eh, Emma? Emma? Eh, 1940. Snyggt. Boom. Hur många poäng har jag tagit igen nu? Emma, hon kul. har eh, fyra poäng i Lightning Round nu. Och och eh, Frida plockade ihop en poäng till Så att eh, fyra poäng totalt Så att just nu står det 9-8. Och jag är en fråga kvar Nej, tio och åtta Spännande Jag kan mina plus ja. Fett hår eh, är det något många får <laughs> eh, Vissa använder därför ett snabbknep Som man sprayar på för att få bort det feta utseendet Vad heter samlingsnamnet på produkten? Frida, Frida. Mm. Ja. Snyggt Frida avgör Frida. den här matchen Hon är lite mer allmänbildad än Emma mm. eh, hur, känner du, hur, hur, hur känner du för det? Nu när du det på papper, Jag känner mig väldigt stolt. <laughs> Vad ska du göra för att fira? Ja, jag ska äta middag för jag är väldigt hungrig. Ja. Blir det en fet middag? Ja, inte speciellt <laughs> kanske. Det här är ju en fråga kopplad till LCHF. Är någon av er som har testat det? Ja. Alltså min komp <laughs> Ja. ja. Mm. Nej, men min kompis som jag bodde med hon körde LCHF. Och då gjorde vi lasagne utan pasta. Så vi gjorde typ ägg och gräddeplattor och så hade vi någon typ av fyllning som jag inte kommer ihåg vad det var. Det var ganska gott men det tog superlång tid. Så jag tänker att man förbränner samtidigt som man lagar mat. mat. Alltså, fett det är, det är lite så jag tänker när jag bakar bullar. När jag, för jag har ingen matberedare som liksom bakmaskin så att jag eh, knådar ju själv. det ja. förbränner jag jättemycket i armen och sen så kan jag äta upp det. Ja... Men, det var... men man kan ju inte bestämma, förlåt. Ja. Nej men det verkar, vi gjorde ett projektarbete när vi i gymnasiet när vi testade olika kosthållningar och då hade vi en lärare som testade LCHF och vi jämförde med några andra Vi bland annat testade medelhavskost och han gick ner, typ, han rasade i vikt utan att, typ knappt så här, träna eller någonting utan bara mm -hmm. ändra kosten. Men jag undrar om det är så himla nyttigt om man äter så himla mycket fett. Nej, jag... jag... jag, jag tänker att tanken med det är ju att man ska bli mätt snabbare. För att man äter så himla mycket fett. Mm. Men det blir ju inte bra. En, att... en tanke är också att man, man ska dra ner på kolhydraterna. För jo. att i kolhydrater som binder fett och, och, man, och även kolhydrater som kroppen först gräver i när man ska hämta energi. Mm. Så, att säga, så att kolhydraterna förbränns först. Och har man mindre kolhydrater så börjar man gå på fettet och proteinerna istället. Mm. Och då går man ner i vikt. Mm. Så att i hela grejen är att man skär ner på carbs. Fast, fast det blir lite vidrigt efter ett tag. Tänker jag Ja det blir nästan alltså, Man bara, nästan bara äta fett Men samtidigt Det är lite som Edvard Bloms eh, oh. Bakis ostgrej Fullständigt vidigt Det är så gott, gott. Okej okay. Jag skojar kan få ett ost som jag inte äter Vill du ha lite ost? Nej nej det är bra Jag är ja. skojar bra Men jag har sett det klippet Men jag har inte sett hela Okej okay, Inte jag heller Så är det. jag det. Eh, Emma Hur känns det att bli besegrad av Frida? Mm, jag är väl inte särskilt förvånad egentligen yes. men. Det blir 11-8 Ja det är, inte så här, det är inte utklassning Nej men. Så det är lugnt. Ja. Ändå, jag tycker det har varit väldigt trevligt att ha er som gäster i det här programmet. gärna får gärna komma tillbaka. Mm. Ja, det var väldigt trevligt ja. att få vara med. Ja, Amanda, Littigt jag tycker kul. att det är väldigt trevligt att sända med dig också. Ja, och jag tycker det är himla kul att vara dummare. Ja. Eh, känns som att jag får slappna av lite mer. Det är lite mindre att hålla koll på, fast det är ändå lite att hålla koll på. För att jag kom på att jag hade inte mina papper i ordning och sådär, fick räkna högt i radio. och sånt. Men det gör inget. Nej, men det är bara att vara transparent. Sig. Ja, precis. Transparent är bra. Och någonsin kan, kan vara transparenta med att nästa vecka så har vi uppehåll. Ja. Vi tar en liten paus. För att hela redaktionen, före du borde veta, är även i redaktionen som gör smask smask Och om en vecka, nästa fredag, 10 mars, är det Schmask. Vad står smask för? Sveriges Musikakademikersong tänkte... Contest. Jag har varit med i mitt jag ska tredje. Jag fråga år. Mina, mina, gäster. Eller Jaha, mina gäster. Det var en, det var en fråga. Om ja, jag råkar titta på dig men det var inte meningen. Nej, jag svarar på allt. När någon ställer en fråga så svarar jag. Det är en så inbyggd mekanism. Ja, precis. Ja, eh, men så om en vecka så hör du alltså inte det borde du veta, men om två veckor ja, exakt. så blir det du det borde du veta. Eh, det borde du veta. För att Vi håller på med ja. Så Men nästa vecka, vill ni höra oss och lyssna på smask. Ja, snyggt. Nej, vänta, vi hörs, nej, inte. Nej, nu ja, hörs inte. Men om ni vi vill, vill höra det vi producerar. Mm. Eh, tills vi hörs igen, tack för idag, slut för idag. Hejdå. Ha det bra. Hej då.